Тиждень тому Матвій призначив йому зустріч. Казав, має повідомити щось важливе. Якщо стати на місце Якова, без близьких, без контактів, загубленого серед станцій метро, легко побачити Київ як царство смутку і млистий Аїд, що розкинувся на берегах Ахеронту. А з такого кута, здасться, буцім кожен, хто дихав парами столиці, тонув у болоті недосяжних бажань. Вони дивилися на нього з реклами кремів і туроператорів на білбордах, з вітрин бутиків і шопсторів. На них працювали манекени з жіночими формами і білизна, якою торгували у метро. На них працювали всі медії та вся реклама. І масонська змова їхньої таємної влади підпорядкувала собі всі знаки і символи. Усі їхні таємні письмена шепотіли про ескорт-сервіси, про напівприховані жіночі обличчя, про таємні зйомки порно на факультетах культури і спорту. Усі вони – Приводили його душу в ерегований стан. Світло цих бажань засліплювало, обліплювало, облягороджувало.